Capitolul 28 Era limpede că a doua zi trebuia să mă duc în orașul nostru și în prima undă de remușcare ce m-a cuprins mi s-a părut la fel de limpede că trebuia să stau la Joe, dar după ce mi-am reținut un loc în diligența de a doua zi și m-am dus până la domnul Pocket și înapoi, am prins a voi cu privire la ultimul punct. Am început să născocesc tot felul de motive și de scuze ca să mă convin că trebuia să-noptez la mistrețul albastru. Că aș fi fost o povară pentru Joe, că nu eram așteptat și patul meu nu o să fie pregătit. Că aș fi fost prea departe de domnișoara Hevisham, o ființă pretențioasă, căreia nu i-ar fi plăcut să nu fiu punctual. Nu există mincinos pe lumea asta care să se compare cu cel care se minte pe sine, iar eu m-am amăgit cu vorbele astea. Ciudat, nici nu mă îndoiesc. Poate că e ceva destul de normal să iei din greșeală drept bună o monedă falsă altcuiva, dar să iei drept bună cu bună știință, una făcută de tine. Un străin datoritor poate pretinde că-ți oferă o mai mare siguranță și-ți împăturește banii înlocuindu-i cu coși de nucă. Dar iuțeala lui de mână e nimic pe lângă faptul că mi-adun singur cojile de nucă și mi le ofer în chip de bagnote. După ce am luat hotărârea că trebuie să trag la mistrețul albastru, m-am tot frământat dacă nu cumva trebuie să iau și fantoma răzbunării cu mine. Mă ispitea gândul că sluga asta scump plătită își va vântura cizmele prin curtea hanului. Pa chiar mi se părea ceva solemn să mi-l închipui făcându-și apariția ca din întâmplare în prăvălia croitorului și dând iama în comportamentul obraznic al calfei lui Treb. Pe de altă parte, calfa lui Treb ar fi putut să-i intre pe sub piele și să-i divulge tot soiul de lucruri, sau, impertinent și nerușinat cum era, să-l huiduiască pe strada principală. Și poate că ocrotitoarea mea ar fi auzit despre asta și nu i-ar fi plăcut. Așa că, pe scurt, am luat hotărârea să lasta tafia răzbunării acasă. Îmi oprisem loc în diligența de tupamiaze și, cum venise iarna, nu puteam ajunge la destinație decât la vreo două-trei ore după lăsarea întunericului. Plecarea era prevăzută la orele 12 de la Croschiz. Am ajuns la locul de pornire cu vreun sfert de oră mai devreme, ajutat de fantoma răzbunării, dacă pot întrebuința acest cuvânt în legătură cu cineva care nu m-ar fi ajutat niciodată dacă ar fi fost după el. La vremea aceea era obiceiul ca Ognașii să fie duși în porturi cu diligența, cum auzisem că de regulă călătoreau sus, pe diligență, și cum îi văzusem de multe ori bălăbânindu și picioarele prinse în cătușe peste acoperișul ei, nu m-am mirat când am aflat de la Herbert, cu care aveam întâlnire la stație, că doi ognași urmeau să călătorească în aceeași diligență cu mine. Aveam însă un motiv, un motiv foarte vechi, să mă fior din toată ființa, ori de câte ori auzeam cuvântul ognaș. Te deranjează, Handel?" m-a întrebat Herbert. Nu deloc." Mi s-a părut că nu ești prea încântat. N-aș putea să spun că îmi face plăcere și cred că nici ție nu ți-ar face, dar nu mă deranjează. Uite, îi vezi, spuse Herbert, tocmai vin. Ce priveliște dezgustătoare și scârboasă. Probabil că-și cinstise răpaznicul, fiindcă ieșau tot trei din crâșmă, ștergându-se la gură cu mâinile. Cei doi ocnași erau legați unul de altul cu cătușe, iar la picioare aveau obezi, niște fiare a căror înfățișare o cunoșteam prea bine. Și mai știam bine și zeghia cu care erau îmbrăcați. Paznicul ținea în mâini o pereche de pistoale, iar sub braț o bâtă cu capul gros. Părea însă că se înțelege binișor cu ognașii și stătea alături de ei privind nepăsător cum se înhămau caii, ca și cum ognașii ar fi fost o expoziție care încă nu se deschisese oficial, iar el, directorul expoziției. Unul dintre pușcăriași și era mai înalt și mai solid decât celălalt. Și se părea că, la fel ca și în lumea oamenilor liberi, conform unor legi misterioase, lui ei fusese răhărăzite hainele mai strâmte. Mâinile și picioarele luaseră forma unor pernițe de ace și omul arăta de-a dreptul ridicol ținuta aceea. M Am recunoscut dintr-o singură privire ochiul pe jumătate închis. Era cel pe care îl văzusem într-o seară la Three Jolly Bargemen și care mă doborâse cu pușca lui nevăzută. Nu mi-a fost greu să-mi dau seama că omul nu mă recunoscuse, parcă nu mă văzuse în viața lui... Se uita la mine și ochiul lui măsura lanțul de la ceas. Pe urmă scuipă, ca din întâmplare, spuse ceva celuilalt ognaș, începură amândoi să râdă, după care se întoarseră, ciognindu-și cătușele una de alta și se uitară în altă parte. Numerele mari prinse pe spatele lor ca pe o poartă, trupurile greoaie cioplite ca din topor, trupurile pline de râie, care îi făceau să semene cu niște animale de ultimă speță, picioarele prinse în obade legate pe deasupra cu Batiste ca un fel de scuză, toate astea ca și felul cum îi priveau cei de față ținându-se deoparte îi făceau să fie, după cum spusese Herbert o priveliște dezgustătoare și scârboasă dar asta nu era cel mai rău lucru reieși până la urmă că partea din spate a diligenței fusese ocupată de o familie care se muta din Londra și că pentru Ognaj nu mai era loc decât pe banca din față chiar în spatele vizitiului Auzind asta, un domn isteric, care avea locul patru pe banca respectivă, se mânie cumplit, spunând că era o încălcare a regulilor de drum, să fie silit să călătorească într-o companie atât de ticăloasă, și că era oribil, dios, josnic și revoltător și nu mai știu ce. Între timp, diligența era gata de plecare, vizitiul nerăbdător și noi toți pe punctul de a ne urca. Prizonierii se apropiaseră împreună cu gardianul, aducând cu ei mirosul acela ciudat de cataplasmă, de pâine, pătureaspre, frânghie și piatră de var care se simte întotdeauna în preajma ognașilor. Nu vă faceți atâta de rău încercă gardianul să-l liniștească pe călătorul enervat. O să mă așez lângă dumneavoastră. O să-i pun pe ei la marginea rândului. Nu o să vă supere, domnule. Nici nu o să simțiți că sunt aici. Și vă rog să nu dați vina pe mine, mormăi Ognașul pe care îl recunoscusem. Nu eu vreau să plec. Eu, unul, sunt gata să rămân aici. Cât mă privește oricine vrea să-mi ia locul, e binevenit. Sau locul meu, spuse și celălalt. Dacă ar fi fost după mine, nu v-aș fi stingherit pe niciunul." era apoi amândoi și începure să spargă nuci și să scui pe cojile pe jos. Cred că și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost în locul lor, atât de disprețuit de toată lumea. În cele din urmă, toată lumea a fost de acord că nu îi se putea face pe plac domnului nervos și că acesta trebuia să aleagă între a accepta tovărășia pe care i-o scosese soarta în cale sau să renunțe la călătoria cu diligența. Prin urmare, domnul bombănind într se așeză pe locul lui, gardianul alături, iar și se aciiră care cum putu, unde fusese ră repartizați. Pușcăriașul pe care le recunoscusem ședea chiar în spatele meu, încât îi simțeam răsuflarea în cârcă. La revedere, Handel!" strigă Herbert în clipa în care pornirăm. Îmi trecut prin cap. Ce noroc aveam că Herbert îmi găsise un alt nume în loc de pip. Mi-ar fi cu neputință să povestesc cât de pătrunzător simțeam răsuflarea ognașului, nu numai în ceafă, dar și de-a lungul șirii spinării. Parcă cineva îmi trecea pe măduva spinării un acid iute și pătrunzător, iar dinții mi se stăr pe mi se bărea că ognașul răsufla mai iute decât celălalt, ba chiar mai zgomotos. Simțeam că mă strâmbasem de un număr, înălțându-l, tot încercând să mă feresc din calea lui. Vremea era cumplit de umedă și rece, iar cei doi ognași blestemau frigul. De fapt, nu peste mult timp ne-a amorțit pe toți, și după ce trecurăm de Halfway House, toată lumea moțăia și drăduia în tăcere. Mă fură somnul și pe mine, tot gândindu-mă dacă nu cumva trebuia să înapoiez creaturii din spatele meu cele două lire, înainte să-i pierd din nou urma și cum aș face să iasă totul bine. M-am trezit brusc, înfricoșat, gata-gata să cad în față printre cai și am luat-o de la capăt, întorcând problema aceasta pe toate fețele. Pe semne însă că problema am zburase de mult din minte, pentru că, deși nu dezlușeam nimic precis în beznă și în fulgerările de lumină întuneric de la lămpile noastre, am simțit vântul rece și umed care sufla dinspre ținutul mlaștinilor. M-am ghemuit ca să mă încălzesc și să mă feresc de vânt, însă în felul ăsta m-am pomenit mai aproape de ognași. Primele cuvinte pe care le-am auzit rostindu-le după ce m-am dezmeticit au fost tocmai cuvintele cu care îmi frământam mintea. Două hârtii de o liră. Și cum le-a primit, întrebă bognașul pe care nu-l văzusem niciodată. De unde să știu, răspunse celălalt, de-o fi pus cumva bine, îi l fi dat prietenii. Dar aș vrea să am și eu acum, spuse celălalt în jur, frigul. Ce două hârtii de o sau prieteni? Două hârtii de o mi-aș vinde toți prietenii pentru o singură hârtie și aș zice că am făcut o afacere grozavă. Ei, și ce a spus? Mi-a spus, continuă Ognașul pe care le recunoscusem. Totul s-a făcut cât ai clipit în spatele unei stive de cherestea din port. Mi-a spus, ai să fie eliberat. Și chiar așa s-a întâmplat. Și mi-a mai spus că dacă vreau să-l găsesc pe băiatul care i-a dat de mâncare și nu l-a trădat, și să-i dau hârtiile de câte o liră. Da, și i-am promis. Și m-am ținut de cuvânt. <laughs> Mare prostovan, mormăi celălalt, eu le-aș fi cheltuit una-două pe haleală și băutură. O fi fost vreunea zici că nu știa nimic despre tine?" Absolut nimic, lucram în grupe diferite și pe alte vapoare. Pe urmă a fost din nou judecat și condamnat pe viață." Și numai cu povestea asta a onoare ai ajuns pe aici?" mai atunci. Dar cum ți s-a părut prin locurile astea?" Un local naibii. o noroie, ceață, mlaștin și muncă. Muncă, mlaștin, ceață și noroie. Amândoi și arătară scârba pentru ținutul nostru în niște înjurături cumplite și încet, încet, mormăielile scăzură, după care nu mai rămase nimic de comentat. După ce trăsesem cu urechea la această discuție, ar fi trebuit să cobor imediat și să rămân singur în pustietatea și bezna drumului, dacă n-aș fi fost sigur că omul habar n-avea cine sunt, fără îndoială că mă schimbasem foarte mult, nu numai prin firea lucrurilor, dar eram atât de deosebit îmbrăcat și mă aflam în împrejurări atât de deosebite față de cele anterioare, încât fără ajutorul cuiva n-ar fi reușit să mă recunoască. Și totuși coincidența că ne aflam în aceeași diligență era îndeajuns de ciudată ca să mă facă să mă tem ca nu cumva o altă coincidență ar fi putut să unească în mintea lui ființa mea cu numele meu. Din această pricină am luat hotărârea să cobor cum voi fi în oraș și să nu mai stau în preajma Ognașului. Am reușit cu succes. Valijoara mea era în lădița de pe capră, sub picioarele mele. Nu trebuia decât să ridic o la maca să o scot. Am aruncat valijoara jos și am coborât după ea la primul felinar din oraș. Cât despre Ognaș și-au văzut de drum mai departe cu diligența. Știam în ce loc urma să fie dați jos pentru a fi duși la râu. În închipuirea mea vedeam deja vasul și echipajul format din ocnași, așteptându-i în fața scărilor acoperite cu măzgă și auzeam glasul acela răstit. Dați-i drumul, ca o poruncă adresată unor câini. Apoi vedeam blestemata aceea de arcă a lui Noe, ancorată pe apele negre. Mi-e greu să spun de ce anume mi era frică, pentru că era un sentiment nelămurit și tulbure, dar eram cuprins de o spaimă cumplită. Înaintam spre hotel și spaima pe care o simțeam depășa cu mult a unei întâlniri jenante sau neplăcute și mă făcea să tremur. Sunt convins însă că spaima aceasta nu avea substanță, ci era doar spaima din copilărie trezită la viață pentru câteva clipe. Cafeneaua de la mistrețul albastru era goală. Am comandat mâncarea și am început să mănânc până să fiu recunoscut de către chelner. După ce-și cerut scuze pentru neatenția lui, mă întrebă dacă să trimită băiatul după domnul Pambălciuc. Nu i-am răspuns nici vorbă. Chelnerul, care era cel care adusese de la Camera de Comerț lista pedepselor la care urma să fiu supus în caz de încălcarea legii în ziua când devenise mucenicul lui Joe, păru mirat și se folosi de primul prilej pentru a pune în fața mea un număr soios din ziarul local, pe care l-am luat în mână și din care am citit următoarele rânduri. Îi informăm pe cititorii noștri cu privire la recentul și romanticul noroc care a dat peste un tânăr meșter al fierului din ținut. Și pentru că veni vorba, ce temă minunată pentru pana măiastra concetățeanului nostru Toby, poetul ziarului, a cărui faimă nu a fost încă universală recunoscută. Că primul îndrumător tovarăș de copilărie și prieten al tânărului a fost un concetățen de vază de-al nostru, nu cu totul străin de comerțul cu grâne și semințe, al cărui negoț înfloritor se află foarte aproape de strada principală. Sentimentele noastre sunt acelea care ne îndrumă să amintim persoana lui ca fiind mentor, însoțitorul tânărului nostru Telemac, căci este bine să se știe că orașul nostru a dat naștere acestui făuritor al soartei celui amintit. Oare fruntea încordată a înțeleptului din localitate și ochiul strălucitor al frumuseții din localitate se întreabă al cui viitor? Credem că Quentin Metzis? Nota: Quentin Mertzis, 1466-1530, pictor flamand. A fost fierarul din Anvers. Verb sap. Nota: verbun satis sapiens, din latină, o vorbă este îndeajuns pentru cei înțelepți. Până și astăzi, după viață întreagă, sunt convins că dacă în zilele acelea de prosperitate m-aș fi dus până la polul nord, aș fi întâlnit și acolo pe cineva... Vreun moz nomad sau vreun călător civilizat care să-mi spună că Pumblechook fusese primul meu îndrumător și cel care împlămădise plămădise norocul.